Quan jo al 2007 en començo a, a a submergir a l'arxiu de la casa, sobretot me vaig posar amb el tema de l'obra inèdita del meu avi. Bueno, i ara veure que això era eh, havia una tasca molt important aquí. I clar, jo sempre us ho he dit, jo no sóc una persona preparada per aquest tema, m'he dedicat sempre al tema del turisme i tal, i vas veure claríssimament que jo necessitava ajuda. Bien. Eh, què vaig fer? va pues a tocar portes, anar a tocar portes i tinc a dir pues, que, que, que vaig ser molt ben rebut. Va ser molt ben rebut. Primer vaig anar a mirar, parlar amb en, amb en Joan Ferrarós, amb en Jordi Pla, amb en Narcís Garoleda que el vaigixer el, vaig el vaig conèixer al portal de la Gallarda, estava dinant ara fa fa dos anys, estava dinant allà i tal i va dir tot Sanlet i tal vaiggafar amb ell i el vaig portar cap a casa i li vaig ensenyar tot, un, tot unes caixes on el meu avi va deixar escrites les memòries. En definitiva vull dir que, que m'he pogut rodejar d'unes persones que, bueno, que tenen una com ho explicaria, tenen un gran, un gran, un, un, unes grans ganes de conèixer l'obra del meu avi i que m'estan ajudant al 100% amb aquest tema. Amb això, eh, què passava llavors? Bueno, això, sense, si no tens l'ajut de les institucions, això també no hi ha res a fer. Doncs pues bé, vaig trobar amb l'Ajuntament de Castelló totes les facilitats del món, amb l'Ajuntament de Figueres, ja ho havíem trobat a l'època del 2012 del centenari vull, dir, vull remarcar que això va ser primordial primordial i després va ser molt important també la visita que va fer aquest estiu el conseller de Cultura, Ferran Mascarell de Casa que va anar a veure l'arxiu de la Casa Fages i la Casa Climent de Castelló i, bueno, i ell es va comprometre d'alguna manera a ajudar-nos també i inclús va dir que es miraria que l'any 2018 fos l'any Fages de Climent a, a Catalunya bueno, llavors Quin programa tenim? Per aquest any, o sigui, fa, des del 2011 fins ara ja hem editat dos, dos llibres, sense contar aquest, que ha sigut eh, Empòrium de les Tres Muralles i Zo. Aquest any hem editat eh, La trena de set aigües i eh, sortiran aquest any Les memòries, que les està corregint el Narcís Garoleda, i un llibre d'epigrames, que hem trobat 600 o 800 epigrames més inèdits, que ho està... Ho està... Xin en, en John Ferrarós de, de cara al 2018 bueno, tenim una dotzena d'obres més que aquí tenim que entrar, encara tenim que entrar, però suposo que, la, que, que són ben aprofitables. ara me deia no fa gaire en Jordi que li dit bueno, Jordi, ja hem acabat la trena de set aigües i ara perquè ara em deia, El meu avi va escriure les memòries en prosa, però també les ha escrit en vers. I això és sal que ara es posarà. En, en Jordi Pla, segons me vas dir no? sí. eh? va, la idea és que d'aquí al 2018 tota l'obra inèdita de, del meu avi sigui, sigui editada fet, farà el, el, el, els, pas, va, llavors farà 50 anys que ell va morir I llavors, la idea és aquesta, que tota la, so, la seva obra es conegui i millor això el posa d'una vegada en el lloc que, que es mereix perquè vinc, tota la gent entesa que ha llegit la seva obra diu que és un dels grans escriptors del segle XX a Catalunya i no diguem de l'Embordal i res més, perdoneu la meva manera de, no, no, de dir, no però, però bueno s'ho dic I I una de les coses doncs, que ens ha engrescat eh, ja en Narcissa Carolera òbviament que ell està treballant a fons amb les memòries, com tu deies però de les coses que ens han engrescat en en Joan Ferreros i en a ja des del primer dia va ser, per amabilitat d'en Carles, poder entrar una mica doncs en l'arxiu Fages i van quedar enllubernats una mica per la gran quantitat de carpetes, d'arxivadors, en matèria eh, inèdita, alguna, la majoria manuscrites, però alguna també fotografiada, i una de les coses que ens va enrescar va ser això, veure que hi havia una gran feina a fer, no? Una gran feina a fer i el fet de posar-te a mirar, primer classificar, després amb, sense lupa però hauria d'haver estat amb lupa, començar a intentar dexifrar eh, tot aquell mare de manuscrits, amb correccions, sobre correccions, etcètera, allò ens va crear una mena, ja diria, d'addicció, eh? de, de seqüela d'allò de síndrome d'Estocolm i mm, van nascent sistemàtic, és a dir, arribaves allà cap a les 8 del vespre, més o menys, ai, perdó, a les 8 del matí i anàvem, anàvem desentrenyant tot el material, aleshores al·lucinàvem força perquè a l'hora també d'interpretar, de, de, de redigar de confegir, de, de pressuposar de confirmar la pressuposició doncs anàvem confegint els versos els anàvem resseguint i mm, de debò Eh, això ens ha creat un clima molt doncs, molt agradable de, de poder investigar a pler no solament sense cap trava ni sense cap límit sinó amb tot el suport de la persona que n'és responsable, que és en Carles al migdia anàvem al bar de la plaça comentàvem una mica la jugada i tornàvem fins a la una, quarta dues o a les dues no? i una de les coses que, que ens ho confirmen que ens, ens eh, animen a continuar endavant és ja no per la afecció que puguis tenir a un poeta diguem diríem o estiria destacable de la nostra de la nostra literatura sinó el fet de donar-nos que estàvem davant ja ja ho sabíem ja n'estàvem convençuts però això ens ho refermada d'un gran poeta meticulós endariat a no deixar de revisar aquell vers aquella síl·laba aquest llaatu i que, revisava i tornava a revisar i contrarrevisar eh, el que estava escrit dispers si voleu tot plegar dispers. però ens vam no adonar sinó realment confirmar la idea que era un home que estava eh, gairebé eh, fregant gairebé eh, vorejant el, el preciosisme a l'hora de deixar gestit uns versos per tant Primera conclusió, que, que ja no és conclusió perquè ja s'havia dit abans. Fages no és un escriptor eventual, un poeta eventual. Tenia la gran capacitat, el gran enginy, de copsar, eh, com, com un caçador de papallones, allò que, que caces aquella, papelo, aquella papallona, en fas perquè no te vagi, no te'n vagi aquella, aquella tocada d'àngel que deia Riba, aleshores apuntes aquell, aquell vers i possiblement era una mica incontinent, gràcies a Déu, i aleshores eh, el primer ja enllaçava l'altre, el segon, el tercer, el quart, i allò anava la butxaca. I aleshores, en un moment de més platgèria, o, o no de platgèria, sinó de serenor i de tranquil·litat, si el trobava, repescava aquell paperet amb aquell primer quartet esbossat, i aleshores allò, vinga, anava entrant en el procés d'elaboració, eh? Bé, aquesta és la realitat de Fages Què passa amb els inèdits que hem anat trobant eh, i que, que s'han publicat per Brau l'Empòrium, el... la de les Tres Muralles el Zoo, eh, ara el Trena de Set Aigües Doncs passa que quan ho veus plasmat i editat dius, com, doncs això va a missa això està bé Va a missa, la fase feta Això va bé, això funciona això mmm, queda ja ben resolt i amb aquesta tenim el Trena de Set Aigües Trena de Set Aigües no és de cap manera per tant inèdit, no és de cap manera diguem-ne una miscel·ània de diferents poemes no, té una unitat té una diversitat també molt controlada molt distribuïda i confirma aquest fages que, eh, que li agrada el vers que dringui, que funcioni rítmicament i que tingui aquest cabal lèxic que ell, amb les seves circumstàncies de, de persona docte en el grec i en el llet clàssics i amb les seves circumstàncies de persona molt propera al, a la parla quotidiana de la gent de Castelló i de l'entorn de Vilafranc i del Penedès, etc, doncs posseís aquest cabal lèxic que és realment envejable. Eh? És a dir, eh, no és, envejab és envejable i no és comú quan ell es que no sigui comú. I juga a ser una mica l'artífex, l'orfebre del vers amb el dringueix que que deiem de, de, de les paraules sonores, de les paraules que et remeten al que serien els ritmes dels hexàmetres i dels poliàmetres clàssics, no? té aquesta virtut. Però, i amb això juga, també té la virtut, la ironia, la gràcia de poder incloure-hi tota una sèrie, si convé, de dialectalismes locals que donen un arc verbal complet. És a dir, abraça tot l'arc que podria anar des de eh, el que en diríem el col·loquialisme fins al cultisme més, diguem-ne, eh, polit diguem-ne, per la seva originalitat per la seva inusitat per tota una sèrie de condicions per tant ja tenim unes circumstàncies molt, farà, molt favorables un home que domina la llengua en un arc bastíssim un home que coneix els clàssics i per tant ara serien els fonaments els fonaments de la poètica eh, deixant de banda les posteriors controvèrsies que hi hagi hagut entre els, els moderns i els clàssics de la bicabralla que va haver-hi a la França del 17-18 eh, tot va a avaurar-se en aquest bon coneixement de la llengua, començant per les seves arrels. Això d'una banda. I segons un home que estava molt influenciat i, i era molt coneixedor de tot el que és la literatura francesa. Eh? Tot l'arc de la literatura francesa. Deixant de banda les, les altres que ell hagués pogut, o amb traduccions, o potser també directament, llegir. Què estrena de set aigües? És un tribut al paisatge, al paisatge de l'Empordà però un tribut que es manifesta tenint en compte tota la seva poliadritat. És a dir, el paisatge geogràfic, lògicament, el paisatge poètic, el paisatge històric, el paisatge mític. Eh? I això prenem com a via de tren, fent un travelling, els set rius rierols, rius i rierols que travessen l'alt Empordà o hi fronteregen. Eh? I quina virtut té aquesta posmació que ens fa fages, d'aquest paisatge entralin queem recorrent atenent als monuments, el que en dim al patrimoni, eh, patrimoni cultural arquitectònic, atenent a, a les tradicions, alss mites, a tot el que seria el preciosisme del paisatge divers, segons quina contrada de l'Alt Empordà trobes Jo diria que la virtut que té, sobretot és que no només, no solament ens permet veure aquest paisatge, i fins i tot no solament veure'l excel·lit, sinó a viure-lo intensament. Aquesta és la gran virtualitat que sap manejar també eh, l'art de Fages. És a dir, que sap enllustrar verbalment allò que diu, d'una forma, diguem molt plaent, d'una forma molt cultivada, però a la vegada amb una gran capacitat, sobretot a través del joc d'imatges poètiques i de metàfores, capaç que allò a tu et suggereixi molt més del que podria dir haver dit en una descripció més o menys diguem-ne poetitzada. O sigui, aquesta virtualitat lèxica, aquest coneixement dels ritmes clàssics, aquesta amb què li brullaven, se li, se li acudien a la llengua les paraules de tot l'armari interior, de tot el fitxer interior que dominava, doncs realment fa un efecte, per dir-ho d'alguna forma, ben llustrós i ben plaent. És doncs un paisatge pluridimensional, per doncs aquests aspectes formals i de fons temàtic que he dit, però, a més a més, resulta que aquest personatge és també el protagonista. Els afluents parlen... Els afluents aboquen, els afluents o el rius, i a vegades també amb el propi poeta, o entre ells. És una manera de donar a entendre, penso jo i interpreto, com home i natura, en el cas de, de, de, de la mítica empordanesa, en el fons fan tot un. -ho. Home i natura, és una qüestió que s'ha debatut al llarg dels segles, doncs, of són entre ells, una simbiosi que és productiva quan a l'harmonia personal o aleshores es produeix aquesta dissociació, i ara permeteu-me que digui la meva, la meva en aquest tema, en què actualment ens trobem, ja no, més en la vida, ja no sols en la vida quotidiana que vivim aquesta dissociació amb la natura, sinó en un cert segment de poesia que des dels anys 80 que eh, ha pensat, o finals dels 80 que pensar, doncs, amb amb, amb, brusíssimes, amb brusíssimes excepcions, té segurament doncs moltes virtuts, però una gran mancança, que és una poesia d'urbanites per a urbanites, on tot el que pugui ser la, el camp lèxic, el camp lèxic del que fa referència a elements de la natura, queda com una cosa que sembla, "Baix, això és per de això és jo no sé si és verda que hi o no, però l'absència total d'aquests elements penso que, en fi, no deixa de ser una mancança. Tanco la quotació. Es, es pot dividir en quatre parts ben articulades. La principal, que és la protagonitzada per les set aigües, els set rius, i els indrets més emblemàtics per on aquests discorren el Rius, la Muga, l'Arnera, el Ricardell, el Manol, l'Orlina, el Llobregat i el Fluvià. Hi ha una gran unitat formal en aquesta primera part del poemari, la més extensa. Eh? És la més extensa. Una unitat, diguem-ne, argumental, una unitat estructural i una unitat formal. Eh? està escrita en una estrofa molt ben triada, penso, per donar una sensació doncs, de ressò, d'amplitud, de solemnitat, que és el quintet, el quintet de Cassila, eh? eh, que juga amb dues rimes. Primer i de revers coincideixen en rima consonant, segon, tercer, quart, fan l'altra rima, la rima B. Que, com veia abans eh, què crida l'atenció almenys personalment Doncs aquest parc que us deia que va des de la màxima expressivitat en uns moments a què la, la visió que es dona té un cert dramatisme la força que va des d'aquesta força expressiva on a vegades s'inclouen sovint elements de la quotidianitat del camp del camp eh, fins a a un lirisme molt escantit, molt delicat, que eh, és fluït d'un gran, gran o d'un pacient procés d'estilització. Això no l'impedeix que ell jugui una mica amb aquesta ductilitat amb què ell domina l'idioma, que enmig d'una doncs, seqüència extraordinàriament, diguem-ne, evocativa de gran afusió lírica eh, et situï una rima sorprenent amb elements de, de la quotidianitat més, més immediata i això dius, home, eh, ara no m'esperava que enmig d'això faci una mena de trompelei i aleshores doncs, tienta fora aquest mot, no? Eh, per exemple, doncs, eh, hi ha un determinat eh, quintet en el qual dintre aquest to que li agradava Rubén Darío, que era un dels seus sants de devoció, Rubén Darío, eh, doncs eh, acabi amb l'adjectiu oberri-me, eh, oberri i l'últim vers digui, o, o, o segon, o el tercer, o el que sigui, en cada cas, eh, t'hi posi enterri'm, o sigui, vostè, enterri a mi, enterri'm, a tal altre lloc. Esclar, fònicament, oberri-me rima perfectament amb entèrrim però clar una és una, una expressió tirant a cultisme i l'altra és una expressió d'una quotidianitat i que més se't sorprèn pel, pel, pel, pel tipus de, de, de precaució que, que exposa, que és entèrrim vostè a mi, és un canvi de context eh, sorprenent, això és Joan, ho hem trobat Centenars de vegades, eh? Centenars de vegades. I quan no és en qüestions d'aquestes, rima amb un anglicisme, per exemple. La fònicament, doncs, dius, no hi ha res a dir, és una rima perfecta, eh? Bé, eh, la riquesa d'imatges, a vegades amb registres diferents. Home, doncs jo penso que hi ha, hi ha un exemple, hi ha un exemple. Va, un exemple, perdoneu, he triat un exemple, n'hi ha molts, eh? Per exemple, dèiem està parlant de l'hernera, eh? I el Quintet diu així I quan a roses s'engonent la tarda desfulli el foc dels pètals de la mort i l'abadia es va badi com un hort el grill enceti el lai del desconor sota les guard hostil de vella guarda Ja, trio aquesta estrofa simplement per fixar-nos la torno dir I quan a roses s'engonent la tarda desfulli el foc dels pètals de la mort i l'abadia es va badi com un hort, el grill enceti el lai del descu nord sota l'esguard hostil de vella guarda. Primer sona molt bé, certament, però ara anem al contingut i a, i a les figures literàries. I quan a Roses sangonent, la tarda de Roses sangonent, clar, és l'únic port ara potser dic un dispar, però si ho tinc entès, i penso que això ho deia Josep Pla. L'únic port del país que mira a Ponent, el sol Ponent, és Roses, la badia de Roses. Per tant, i quan a Roses s'engunen, primera, primera imatge, la tarda, i ara ve aquest encabellament de metàfores del segon vers, desfulli el foc dels pètals de la mort, és a dir, dit en... Uh, dit en el, en el català que ara es parla uh, el sol es pongui però fixeu-vos que ben dit no? uh, el sol es pongui és desfulli el foc dels pètals de la mort la, la mort del dia i la l'abadia, i ara fixeu-vos amb aquest joc de paronomàsia eh? uh, recordem que la paranomàsia és, és el, el, el jugar, el fet de jugar amb una proximitat de paraules que fònicament s'assemblen però que són diferents, no? El joc Badia-Badi, eh? I l'abadia es va dir... I ara bé, la comparació és sorprenent, però que és... és, és, és, és il·luminada. Uh, es va dir com un hort, un hort a l'estiu amb les tomateres, els enciams, doncs s'obre al visitant. Sembla que tot, tot, tot, tot el contingut i el mateix continent doncs facin ostentació davant del qui mira aquell hort, no? I, més, és una paraula que trenca aquesta seqüència més formalment eh, elevada que són el primer vers i mig. La conversió gràfic, gràficament funciona. És pues com un hort, una cosa ben quotidiana de la, de la, del nostre entorn. No? El grill enceti el lai del desconhort. El lai. I ara l'home aquí hi aporta un de tants referents de' vocació històrica o de connotació històrica que sempre acompanyen la seva poesia. El Lai era el, un tipus de poesia lírica amorosa de la lírica trobadoresca del segle xi 13. A eh? més té un to aquest desconort que ens aboca Ramon Llull, el cant del desconort de Ramon Llull. Fa moltes picades d'estollet d'aquestes fages. Eh? O sigui, et poses a analitzar una estrofa... Una estrofa, eh? I dona, dona, dona. El grell, que és bonica també, aquesta aquesta sensorialitat de la imatge, eh? El ri, ri, ri de l'estiu del grill. El grill enceti el lai. Compara el cant del grill amb un cant trobadoresc. Eh? Però un cant de desconord. El grill, segons com, té una tonada que pot ser més que repetitiva, pot ser una mica fins i tot... Mmm... Sí, planyidora eh? sota l'esguard hostil de Bellaguarda. Guarda Ep, ja et situes Vella Guarda Vella Guarda que bé, aleshores tots sabem que amb motiu doncs, de, de la guerra de, del tractat dels Pirineus doncs, passa, passa a formar part de França no? l'esguard hostil l'esguard hostil de Bellaguarda. és un exemple eh? només, només un exemple Anem endavant. Eh, també en aquesta primera part, en, en, el, en la dels set rius, eh, hi ha allò que fa fages sovint. Em deixa alguna alguna al·lusió referent eh, a fets coatanis que estaven passant mentre el redactava. No? Per exemple, eh, això és una pista, suposem, que per tant el tren de set aigües havia de ser escrita, no sé a través de quants anys després de'en tornarem a parlar d'aquest tema, però eh, seria bàsicament des del 23 de quan ell tenia 23 anys, fin el... fins a finals no, Fins a finals dels anys 50. que és quan es va començar a construir el pantà?n recordeu. Donc aquí hi ha una al·lusió claríssima que és el pantà, de tota manera, d'aquí set minuts, eh? D'aquí set minuts paro. Que sigui el que Déu vulgui. Per què ser? Bueno, vull dir... No, no. Però més de nou, més de 10 minuts, no? Perquè la cosa ja no. Llavors, que, que sigui cadascú que, que ho pugui reinterpretar a la seva manera, eh? En el, parlant del Ricardell, hi ha un quintet que diu Els enginyers dibuixen massa plànols. Com veieu, el to ha canviat totalment, ara, eh? Els enginyers dibuixen massa plànols, surten a llum vells pergamins i furs. Els diputats fan l'àpat i el discurs, però nosaltres, rius, seguim el curs i el mill constant del temps espolsa els grànols. Que és l'únic que és vers, eh? Allò que es paga, allò que no... Hi... Ja, ja la història dirà si això valia la pena o no valia la pena, no? I el mill constant del temps es els grànols bé, eh, anem endavant eh, podríem dir més coses però eh, anem ja per la segona part la segona part eh, conté eh, tres poemes extensos i se circunscriu a Castelló d'Empúries i a Llorzones a Iguals eh? tot aquest àmbit, diguem-ne, de Maresme de Castelló d'Empúries la primera és el Pont Vell és un extens, el Pont Vell de Castelló és un extens poema també en quintets també en quintets que té un precedent però molt modest i més breu en el Tamarius i Roses editat al 1925 que ve ser un esbòs del que a posteriori serà el Pont Vell és vaja jo penso Uh, molt curiós, sobretot uh, per algunes rimes que són molt originals deia allò d'enterrima o iobèrrima però és que a més a més és molt bonic és molt bonic repeteu un petit exemple bé uh, és, un, és una vocació, mmm, diguem-ne, en un registre culte de, amb, un, amb un aire al·legíac, que a més a més infon aquesta sensació que, que tens quan eh, llegeixes, doncs, per exemple, no sé, les Tristes o les Pòntiques d'Ovidi, no? sempre als referents, referents clàssics. Però fixeu-vos com juga amb aquesta habilitat que dèiem, eh? en aquesta estrofa, de, de buscar-te si convé un, una paraula moderna o relativament moderna a veurada de l'anglès i paraules doncs, amb, una seqüela, amb una seqüència perdó, molt més calcicitzant. Parla de, de quan ve el vespre els rius es fan més sonors, eh? sense els lipaus, sense algun salt d'algun peix i encara en queden, sense tot aquell remor diguem, que sembla que... Tambú i et convida, doncs, a la serenor d'esprit. No els heu sentit, turbant la pau campestre, en un concert desesperat de jazz? El Manol es dia dels las, l'ernera els mis, i el Ricardell els fas, i ho dolen tots, desafinant l'orquestra. clar Rima perfecta, però no deixa de ser original, no deixa de ser molt original. El, els estanys també en quintets els entorns de Castelló hi ha i això m'interessa molt remarcar-ho hi ha una una influència del simbolisme del simbolisme llòbreg de Metterling i d'altres i, i sobretot de, de la poesia dels modernistes diguem-ne eh, nòrdics, Metterling Ibsen, però més Metterling, en què es crea una atmosfera així una mica... Perdona, encara fer una, una, una comparació absolutament grollera. però per dir-vos-ho, d'això que en pla, en pla una mica barruer, doncs fan aquests, eh, aquestes novel·les, diguem-ne, nòrdiques, que últimament doncs, eh, el, la sang i fetge i, i les atmosferes emboirades hi predominen, però això aquesta tendència nòrdica en els paisatges guïrosos i així, en pla ben fet, en pla ben artitzat, com fèiem doncs, els, els primers romàntics germànics i anglesos, doncs eh, ho sap traslladar molt bé aquesta mena de simbolisme de l'obscuritat eh, que incita el misteri. Tu vols, el que t'interessa no és parlar dels arbres despullats i entelats per la boira, que ja ho fas, sinó del misteri que presagien o del misteri que exalen és el misteri, és el que farà l'any 28 quan escriurà eh, dir, en Claude Metterling eh, que facis escriure amb el Bruel de Castelló eh? el Bruel de Castelló que l'hem de tornar a recuperar Joan, que, que, que val la pena de recuperar-lo va ser editat en el seu moment el 28 però però ara és introbable. I diu Hola, he, trobat, he trobat un exemplar a casa Un exemplar, home Perfecte, perfecte, perfecte. I fa sí, poc, eh? Molt poc Molt bé, molt bé. bé Com veieu, som un trio o un quartet i... Perfecte eh? anem... Ens complementem que diem, eh? Som diferents però ens avenim bé Llavors eh... Ah, aquest del 68 Del 68 Uh, diu, també en quintets, eh? és el moment del paurós misteri quan el bruel eixample el ronc vegit dels pous mogin immersos en la nit sigui llibert del mal qui l'hagi oït pregon, obscur espars com un solteri Déu-n'hi-do eh? Déu Déu-n'hi-do Déu-n'hi-do Déu-n'hi-do Déu L'Elegia del Reg del Molí és intrigantíssima, és intrigantíssima perquè, eh, a veure, eh, és molt, sen, molt sensorial, molt, molt expressiva, molt plàstica, però apareix, datada del 1923. Dius, carai, però no pot passar que, aquesta, que aquest poema tan ben treballat, a l'any 23, fàgis, bueno, esclar, el, el, el 24 sortien les Bruixes de Llers, però, no sé, deixa... Però, aleshores, veus que té una endreça datada a Castelló, o una coda final datada a Castelló, eh, entre el període 1926-1936. I per què? Perquè resulta que el 1926... Uh, es torna a obrir la porta del portal la porta del portal <tots> mireu eh que em sentiu bé? Sí, sí, sí, sí. Pareu, és que, que és està, està, està, està apagat eh? para para. Ah, està pagat. quanta energia voltaica que tinc bé doncs aleshores, aleshores deia això no? De, eh, però la, la coda aquesta està adaptada a 1926 1936 que és quan ensenya obre el portal, destapi el portal el 26, però el 36 no sé, però jo he trobat un escrit en prosa que el tinc guardat, l'he posat en del portal en el qual descriu quan es va obrint la porta del portal de la llarga, en prosa i coincideix amb la data de 1926 no hi ha data però explica-te'l igual hotel Ara són un quart. Aleshores, jo aquí jo aquí he de fer una rectificació. I estic per què. I gràcies a el que m'ho va fer observar. Hi el poema, que us demano que us llegiu molta atenció, mireu també les notes que us poden ajudar, però hi ha una nota meva que no és exacta. La llegida en mai plou eh, fa referència a un personatge perió, semblant en el que seria el sabater d'ordis eh? i és un personatge que va itinerant pels pobles i va recaptant el que li donen i es creu com una mena de profeta una, o una mena diguem-ne de, sí, de, de, de, de persona il·luminada que té la capacitat de congriar les tempestes quan cal o despergir els núvols quan convé eh? i aquest do que ell aprecia que té li dona una certa autoritat moral per renyar una mica la gent dels pobles, però on passa, perquè ell creu que s'ha perdut tot sentit de la moral, que hi ha moltes enveges, que hi ha moltes, moltes maneres, doncs, de diguem-ne, de torna a això que ho deia al començament, de desmarcar-se excessivament de la natura, de fer aquest divorci persona natura, eh?, i que això porta, i de manipular la natura, en, sigui amb els pantans o amb el que sigui, i té aquest aire moralista, una mica, una mica apocalíptic, eh? Una mica apocalíptic. I jo em vaig informar que realment existia Can Mai Plou. No, em van informar, em penso que va ser, va ser tu, Genar, com ho va dir. algú que va dir, no, no, Can Mai... Aquí? No ,està cosa, està a Budella i esclar, jo dic, home mai plou, mai plou i dic, motiu en què era conegut Miquel Serraplà del Mas Can Plou de Bodella. va ser un poble Rodamont, però és clar. aquest nebot del poeta buitsantista Pere Pla Mercè era un propietari em va, em, em va dir l'Àngel diu, per tant, no pot ser aquest Rodamont, uh, duia no duia barba el propietari aquest. Digues, digues. No. No, no, no, digues, digues, que això és important de dir-ho. És que aquest senyor Pere Prà-Mercè és el que està parlant després amb en Eduardo Terrarós. Ah. És un senyor de Guadilla que li hem trobat poesia escrita i té un poema dedicat a la Muga. I, I el que em va a preciós, dir l'Àngel. És que és enorme, sí. no molt popular i d'en Fages de Climent, però sí que té un poema Sí, un poema sí, màquil, sí, sí. Molt proper, molt proper. Molt proper. I, a més, molta... diu que va ser un joc molt prolífic, va escriure molt, que va escriure cançons del grup dels nens de Boadellas. Diu ah. que sí, hi havia algunes cançons que eren escrites per aquest senyor, que els cantaven. I, a més, el joc que li he trobat més és poesia amorosa. O sigui, dedicada a la seva estimada, molta poesia. Doncs això valdria la pena. Però un poble estat parlant abans amb Joan, perquè ah. tenia ganes de trobar sí, una cosa, però, però és, o sigui, tinc dubtes de quina manera s'ha de complicar, ets. Perquè per què? Llavors, no, no, però s'ha de, de poder fer-li tant que sí. Però és una poesia molt de... Diguem-ne, més... De, sí, molt popular. Més senzilla, més... Sí, sí, molt bé, molt bé. Però Una quantitat de... Però aquest senyor era, O sigui, d'en Mike Plou, aquest el, que era com un il·luminat, que era el seu nebò. Ah! Que era era un nebò que en Pere Pla Mercè del Poeta un nebot. seria coincidiria amb a que. Jo crec què per A veure, parlarem. Era un nebot que li va sortir, diguem-ne una mica, renyoc. Jo crec que tots ells eren un amic, o si la família. Val, doncs això és molt interessant, molt molt molt. Si això podria potser el cop propietari. Sí. Que és en Minors. Sí, sí, ja hi he parlat amb ell, també. A mi no visc que viu uh, no en aquell poble... No visc sí, sí, sí. sí. sí. fer-ho a Canvaig per per demanar informació d'aquesta senyor, vaig Car és l'alcalde. Enfradèrim Minovi, sembla que format, no? si ja sí, Minovis, és, és l'alcalde, L'alcalde de Goderes. Sí, el ah. fill, d'aquest senyor que va format part d'aquesta bodega, de la altra bodega, és Enfradèrim Minovi. Enfradèrim És el que va fer teatre en aquí, eh? Ah, és clar, abal abal d'això d'en Parlar la que, Parlar la que, per nom, expecta val, val perfecte sí, perquè t'havia de demanar una altra cosa vull dir que ja ho aprofit no eren família no eren família no, no, no, no eren Va família van a comprar, comprar després el, el Mas el, el Mas de Can Maiclou Mas Mercè doncs això és important tenir-ho compte i sobretot també la cosa que plantejaves tu, Àngel, fins a quin punt eh en Pere Pla Mercè no, perdó en Pere... sí, en Pere Pla Mercè Pere, Pere, Pere, Pere, Pere, Pere, Pere, Pere. Eh, hauria pogut influir amb el seu poema La Muga en la trena de set aigües de... en quin estudiar? grau, en quin aspecte uh, el vocabulari és molt diferent jo porto tot el poema de La Muga que tinc aquí mm -hmm. per, per poder-ho comparar per mm -hmm. el dà, si és... però no és un vocabulari, però també fa viure, sempre o sigui, en Pere quan parla, fa viure la muga. És com si la muga fos una persona Parles, que, una que està trista, que està enfadada punt... perquè la fan anar treballant als molins d'aigua. Això surt, eh, aquí? Uh, surt aquí? Sí. Uh, i sí, va surt en el cas de... del Ter. De... De... Surt en el cas del Ter, no de la muga. Doncs perquè la... també té una part dedicada al Ter. Uh -huh. Sí, eh, com, a, com a, fi, Ter. quan passa per Berges la frontera ja de l'Alam el baix Empordà. Eh, però... No sé. Amb el tema aquest de la, de la Muga i de la construcció de l'embassament de Boadella, suposo sí. que el recordareu. Jo no el recordo perquè no tinc aquesta memòria que teniu vosaltres. No. I el vaig publicar quan es va fer la central de Boadella, sí. de fages que no recordo tot el vers, però que fa referència a l'embassament. I diu, acaba dient aigua barreig amb farbalans de sorro. Sí. La Muga ha dit a Kimbatulo. Sí. Fa sé un munt sospira el Ricardell, el Ricardell va desambocar la Muga aigües was avall de un passament de bo i ja un moment el Ricardell, no? I llavors no sé, la l'anterior, del vers no el recordo, parla de de xiringues i diables, eh. Sí, sí, sí, sí, sí. Don't que troba un ulli amb un fulletó, va a escosar una de al de l'embaçament de Boadella, de la presa de Boadella. Eh? El guardeu, aquest vers Sí. Estant doncs us hagués percut que, que aniria bé que contrastéssim. O sigui, a, a, a, o sigui vaig, vaig, vaig fer un, un fulletó molt tècnic no? mm. i a, al final hi vaig posar el vers verd Fages i en Lluís Roble em va fer un dibuix ah. de l'embaçament de, de, de Boadella. Potser el podeu recordar, no? o sigui, us us el buscaré eh? molt bé, bé, no? bé. Bon molt no? sí. bé, bé perquè aquest ta, tal com l'heu dit no, no és ben bé com ho diu aquí però eh, hi guarda moltes o sigui és molt probable que fos una versió molt semblant a aquesta que la tingués esparça no? que la tingués diguem-ne com un sí, perquè això ho feia eh? ho feia ho feia, feia els versos sí, sí si em pregunteu d'un te'l vaig treure no ho sé, però és que probablement no sé si me'l va donar ell pot ser potser no el va fer això va ser va ser el 82 o o el 83 Quina edat va morir el? 68. Ha de ser a finals del 50... No ser, oh, no. <ríe> però jo I em no penso de que de era de de a finals dels 50, eh? No, no em refereixo al no, Pantà. No, però, no, el, m m digué, aquest fulletó que el sí. portaré, perquè segur que el concert... Va estar fet quan es va inaugurar la central hidràulica de Guadilla i per això tant... va ser l'any 1980 ah. Ah. Sí, sí. És, és un, un fonetó molt senzill que hi ha una, una, tota la cosa tècnica i després al final hi ha una pàgina que hi ha el dibuix del Lluís Brau i el verset aquest, aquest perfecte, que és perfecte. Que és perfecte. Que moltes gràcies sí, sí, vol, valdrà la pena i tant Bé, gent, eh, la resta ja us unireu mirant, eh? Perdoneu-te. Molt bé. Bé, després de tot això que hem escoltat, jo ni, ni us parlaré de la vida de Fages de Climent... Ni us parlaré de l'obra de Fages de Climent perquè sóc la persona menys autoritzada aquí per parlar d'això davant d'aquestes eminències que hem no, no. no, sentit en, Sí, anem temps sí, sí, això ha sigut una, una presentació coral Coral eh? <laughs> uh -huh. Jo el que, el que realment voldria ressaltar d'avui d'aquesta presentació de, del Trena de Set Aigües és que això justament és el que comentaven Carles a la seva intervenció, diguéssim, que és, uh, uh, és una aventura que continua, que va començar l'any 2002 amb el centenari del, del naixement de, de Carles Fages de Climent i que justament abocant 50 anys de, de la seva mort, eh, tot sigui, aquestes dates van bé perquè uh, donen una empenta, diguéssim, als projectes. No? A vegades donem més, més sign... busquem aniversaris per, perquè tot, tot vagi encarrilat i... I doni, i doni un impuls al que en el transcurs del, dels anys doncs, hauria, quedat, hauria quedat parat. El 2018 farà 50 anys de, de la mort de, de Fages de Climent i justament és aquí on, amb la voluntat de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, aquí la seva regidora, i amb la voluntat de, de l'Ajuntament de, de Figueres, voldrien donar un impuls definitiu a la projecció extraempordanesa o exagerunina de, de Fages de Climent. Uh, com s'ha dit, Carles Fages de Climent no, no és prou conegut uh, fora de l'Empordal, de fora de, de comarques gironines, i justament per, per la qualitat de la seva obra, per, per, uh, per el caràcter prolífic d'ell, són molt graciosos els adjectius que ha anat fent servir en Jordi Pla que li ha dit prolífic, enderiat mm -hmm. <laughs> i incontinent, realment una persona que el seu net podria dir realment que devia tenir això hiperactivitat eh, compulsiva d'anar escrivint d'anar sí, sí, sí, sí, sí. guardant tot el que, el que veia li passava pel cap amb aquest trena de, de set aigues realment és, uh, és una obra inèdita un poemari on està molt, molt lligat el, que és el paisatge de l'Empordà la història d'un moment concret i una societat concreta d'aquell moment no? suposo que es pot identificar molt sí. el que era una manera de viure un entorn concret d'aquest Empordà que ha estat tan pintat, tan retratat i tan, tan, tan escrit. És això, un pas més dins d'aquesta voluntat de fer un Fages molt més universal, un Fages de Climent molt més universal, i esperem que amb l'ajuda de la família, que sabem que hi és, eh? ell, ell s'ha perdut parlant o, o, o bucan aquells estius amb, amb sí. l'avi, eh, que realment tenia un encert per per triar llocs molt macos, eh? perquè entre el Portal de la Gallarda i el Celler de Selva de Mar realment no no, no es creava en sí, sí, sí. qualsevol cosa, eh? vull dir, encara són llocs que ara realment tenen un encart molt i molt especial doncs aquesta passió de net no, que ha fet perdres eh, parlant d'aquell estiu a, a Selva de Mar a Castelló i aquesta passió d'en Jordi Pla per l'obra de, de Fages juntament amb en Joan Ferrarós realment aquesta obra, aquesta, aquesta obra inèdita, hi ha altres que sortiran si realment es vol tenir tota l'obra inèdita publicada de, de Fages de Climent d'aquí el, el 2018 és doncs realment perquè Fages aixecava passions no? de persones que tenen més inquietud aquell mateix a saber com era i perquè què escrivia el que, el que escrivia mm -hmm. i, i aquests jocs mm -hmm. literaris i, i lírics. Bé, és un pas més doncs dins d'aquest full de ruta que hem marcat per fer conèixer a veure si aconseguim d'aquí el 2018 entre l'Ajuntament de Castelló i l'Ajuntament de Figueres i tots els que realment teniu l'àrtit i, i la, la voluntat de, de fer-lo fer conèixer, doncs a veure si aconseguim que passi de ser un autor una mica local, eh, ser un autor totalment universal, que és el que, el que, li, el que li correspondria fages a Fages de Climent. Bona nit a tots i gràcies pel que ens heu il·lustrat. Gràcies. Sí,